Egy, két, hár, az úcska színjátékon. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. Hogy másik nem. nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? és ide volt már jobb. Ez egy megfelelő szó. Ma 2020. február 19-e van és szerda. Pontos idő 6 perc elmúlott reggel 7 óra. Hey, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János korhatáros 14 éven Aliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem ajánlott műsora. Érdekes volt nézni, függetlenül attól, hogy kicsit mint az Eni ban talán emlékeznek rá, amikor Beszív a Woody ellen és a saját nemi életét kívülről látja, hogy ez ő volt-e vagy a Diana Keaton, már nem emlékszem rá, de mindenféleképpen az Any Hall című filmben volt. És hát, amióta ugye tudom, hogy hol lehet megnézni a rádiomisoromnak az internetes hallgatottságát, hát azóta alig el nem ítélhető módon rendszeresen előfordul, hogy belenézek. Tegnap valamikor 8 óra környékén volt a csúcs, ott konkrétan beállítottuk a hallgatottsági csúcsot, se több, se kevesebb. Aztán valamikor 8 óra után elkezdett csökkenni a hallgatottság, akkor vagy megunták a vitát, ami a velencei polgármester és Elsimon László között volt, vagy megérkeztek, Halavály Lila gőzöm nincs, és utána már nem is állt vissza a korábbi eredmény. Ma nagyjából 10 perccel 8 óra előtt kapcsolom a velencei polgármestert, aki elmondja, hogy a tegnapi bejárásnak milyen eredményei voltak. 8 órakor hírek, aztán a kimaradt. 8 óra 4 perckor kapcsolom Lázár Jánost. Nyolc óra, 30 perc környékén kapcsolom tüdőkatát és miután tüdőröngent akarnak rólam csinálni, ennek következtében 9 óra környékén távozom, és vérvétel lesz hétfőn. Ugye ez a Kejfejancsi esetében egy... Azt soha nem fogom elfelejteni. Tehát amikor valamelyik hallgató vagy valaki betelefonált, és azt kérdezte tőlem, hogy én miért nem megyek más időpontban, miért marad emiatt ki a műsor... Az egy egészen páratlan hallgatói telefon volt. A jó indulatnak egy olyan fajta szobra, egy olyan fajta megtestesülése. Szóval ilyennel csak azt találkozik, aki rádióműsort csinál és keyfejecsik, mert egyébként ilyen pofátlan. A kérdezőről többet eláruló kérdés, mint ami akkor elhangzott, hát nem tudom milyen körülmények között tud elhangzani. Úgyhogy hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk, elfejöncsi. De azért, maybe don't cry. Ebben a mostani állapotomban ugye a férfiak állítólag, a betegek akkor nagyon tudnak szenvedni, erről nem tudok nyilatkozni, mert én úgy általában nem vagyok férfi, én fialajános vagyok, én úgy szenvedek, ahogy más nem tud, hogy ez több vagy kevesebb annál, ahogy egyébként az én korosztályomnak megfelelő férfiak szenvedni szoktak, ha egyáltalán élnek. Ez nem tudok érdemben hozzászólni és nem is akarok. Én nagyon tudok szenvedni. Szerintem elviselhetetlen vagyok. Biztos sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ez nem kell influenzásnak lennem, és anélkül is az vagyok. Ehhez sem tudok, és ehhez sem akarok hozzászólni. Ami a műsor készülését és az életemet illeti, ez csak annyiban érdekes, hogy néhány napi külföldön voltam, és ott valami isteni csoda révén képes voltam kitörni a saját magam ketvecéből, és foglalkoztam a külvilággal. De amióta hazajöttem, azért nagyjából a Rádió, tévé és a munkahelyem között élem az életemet, nem nagyon sakítom meg a létezésemet más helyeken. Ezt nem igazán nevezném aktív életnek, bár van, aki az egész életét egy könyvtárban éli le, és ezzel együtt nem gondolja, hogy passzivitásra volna ítélve. A múlt hét óriási tanulsága volt az, hogy ha bár kinkeservesen is és szenvedve jöttem be, azt az időt, amit én itt most kitöltök, önök nem tudják és nem is akarják kitölteni. Nekem akkor is ki kell ezt a teret töltenem, ha semmi kedvem nincs hozzá, már pedig ha semmi kedvem nincs hozzá, akkor nem tudom kitölteni. A múlt héten ez volt. Nem kéretni akartam magamat, És a múlttal szemben ezt egy tízes kállán egyesre se vegyék szemrehányásnak. Akarnak-e bármivel előjönni, vagy én kérdezhetek önöktől valamit? 061 877 087 3 perccel 4 8 Vettem a szélmosó folyadékot, kérdezte tőlem a fiatal ember, hogy nekem elég, hogyha mínusz 10 fokig elég kérdeztem tőle, hogy nem lesz-e hidegebb majd amikor elmentem, akkor között, hogy ma 16 fok lesz és nem mínuszban 061-877-0877 Senki? Semmivel. Uh, tegnap meghallgattam a, az ismétlést a velencei polgármester úr Igen. és az első a Lászlónak a beszélgetését, fogjuk rá. Um, én ér érintett vagyok, mert a mind a két fiam a Velence Plusz sportegyesületben vízilabdázik, és uh, hát én ilyen én tőzsdőkeres velencei tavi gyerek vagyok, uh, azt szeretném mondani, hogy nagyon úgy érzem, hogy hogy úgy működnek ezek a beruházások, hogy majd úgy is lesz rá pénz. Tehát, hogy nekem ez jött le ebből a beszélgetésből, hogy, hogy akarni kell, és majd meg fog valósulni. És teljesen mindegy, hogy most milyen szabályokat és milyen törvényeket kell betartani, majd úgy is megcsináljuk. Aztán lehet, hogy tévedek. Nem hinném, hogy téved. Sokat gondolkodtam azon, hogy ez mennyire pozitívum és mennyire negatívum, de ez nem a tegnapi történet. Ugye a Fidesz azt mondta, hogy lehetséges, hogy sokszor vitatkoznak azon, hogy őt mit csinálnak, de ők legalább csinálnak valamit szemben a szocialista, liberális kormányokkal, amelyek totojázással töltötték az időt. És Tudja, az a gond, hogy, hogy, hogy arra tanítanak minket, hogy, hogy csináljunk bármi áron bármit, majd lesz belőle valami. Nem, ezt, nem, ezt, nem tudom eldönteni. ezt nem tudom eldönteni, mert az, hogy hol húzódnak a határok, azok, az minden esetben más és más. Ami a biodóm történetét illeti, és a Velencei Uszodat történetét illeti, az így világán semmi sem köti őket össze, és mégis összeköti őket valami. Igen. Igen. Igen. Az egy óriási kérdés számomra, hogy vajon, amire ön rákérdez, anélkül, hogy ez konkrétan megnevezte volna, hogy ennek valamiféle rendezett módja, vagy ennél rendezettebb módja e, miért nem működik, arra nem tudok válaszolni. A Fidesz úgy döntött, és én ezt meg tudom érteni, ha bár minden részletét nem helyeslem, hogy a totolyázás után ők azt mondják, hogy akkor ők felrúgnak bizonyos szabályokat, és hát akkor itt itt, itt áll meg a fáklyás menet, mert a kérdés az, hogy mit rúgnak föl, hogyan, annak érdekében, hogy végre szülessen valami, és akkor most elkezdhetünk beszélgetni, hogy mi a jobb, vagy mi a rosszabb, ha nem történik semmi, vagy ha ez történik. Szerintem két viszonylag lehetetlen helyzet összehasonlítása van, csak az a helyzet, hogy mégiscsak ez a két dolog kerül a mérleg két serpenyőjébe ugye attól félek, hogyha ha felrugunk egy csomó szabályt, akkor azzal kinyitjuk azokat a kiskapukat, amikbe be, benvonulnak a nyerészkedők, a mindig Ebben jobban mindig az a, az, a, az a kérdés, hogy mennyivel jobb az, hogyha nem történik semmi? Talán, talán egy kicsit jobban... Igen. De mindenképpen a szabályesek felé mennék el, és történje. Lehet egy kicsit lassabban, de, de úgy érzem, hogy be kell tartanunk néhány utat, és azt is éreztem, hogy a, a polgármester úr, mert ugye ezt a telket úgy szerezték vissza mindenféle telek cserével, mert uh, voltak kintlévőségei az önkormányzatnak, és aztán visszaszerezték ezt a telket, és gyakorlatilag azt vette észre az önkormányzat, teljesen mindegy, hogy most ki a polgármester, meg ki kinek van többsége, hogy van most egy önkormányzati vagyon visszaszerzés, ami gyakorlatilag egy másik projektbe, Tűnik el újra. Tehát hogy én ezt azt nem érzi, én még Nekem bizonyos napokon, de legyen ez a nap ma vagy tegnap, az az érzésem. Itt Magyarországon, itt éltem a leghosszabb ideig, hogy olyan, hogy szabályszerű, olyan nincs. Árulja már el nekem, kedves H., milyen kormányvizsgálatot rendel el Gulyás Gergely a tegnapi Ryanair gép kapcsán, amely nem ment... Ez lett volna a második, ez lett volna a második, amit mondtam volna, Tehát, hogy, úgy... hogy mi közel köze Gulyás Gergelynek, hát csak vannak megfelelő... Hatóságok, a Ferihegyi Rettérnek az üzemeltetője, a, a légirányítás, hogy miért nem indult el, van légügyi hatóság, tehát nem a Gulyás-Gergelynek kell ebbe intézkedni, hanem vannak megfelelő emberek, ezért kapják a fizetésüket, ugyanúgy, hogy van Nébik, aki a, az egészségügyi, tehát hogy azt fogják mondani, hogy jövő héten a Kovácsnéni Kisboltjába fog a Gulyás-Gergely Nébik vizsgálatot végezni. Nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogy mi az, hogy szabályszerű. Lassan nem tudom. Lehet, hogy soha se tudtam, tehát ennek következtében e, nincs mit elfelejtenem. Hívjál akkor még egyszer, Tibor. Önöket mennyire zavarta, ami Lakner nagyon zavarta, nagyon zavar a főtisztet megjelenése az évérték előn. Ez még az én tapasztalt Orbán fogyasztói hallásomnak, látásomnak is sok volt, mondta a katonák jelenlétéről laknál Zoltán politikai jellemző, hiszen nyilvánvalóan kampánybeszédet mondott a kormányfő. A HVG 360-on csak akkor lehet ezt végignézni, hogyha az ember befizet. Én nem fizettem be, és most emiatt nem fog befizetni. Um, Ugye az volt a vitás kérdés, hogy egyáltalán ez eldönthető, hogy a az évértékelő az egy Fidesz rendezvény volt-e, vagy ez egy kormányprogram volt, de mint a Polgári Magyarországért uh, alapítvány rendezvényéről van szó, sokan úgy gondolták, én most ezügyben hadd ne tegyem le a garast, uh, hogy ez nem lehetett uh, egy állami rendezvény. Szerintem ez az állami rendezvény és a pártrendezvény határán volt, de ez ugyanolyan szabályozatlanságot mutat számomra, mint az előző témák. És lakner Zoltánt nagyon zavarták a katonák. Egyébként nem Lakner Zoltán volt egyedül azzal, akiket zavart a katonák jelenléte. Önöket zavart-e a katonák jelenléte? Hogy most az évértékelőt, illetve ez a legfontosabb kérdése vagy sem, azért ez azért közönvös mert utána egy ettől teljesen független, ám Lakner Zoltánnal kapcsolatos kérdés következik, amit föl fogok tenni Lázár Jánosnak is. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt, Hallottam, amikor megjöttek az sms ei legalább másfél perc különbséggel, hogy elküldtem. Tehát van nagyon nagy késreltetés. De mindegy, azt szeretném mondani, hogy a tegnapi első interjúhoz meg, hogy a városéget a kapcsolatban is, tehát én értem, hogy milyen módon nagyon szeretnének valamit alkotni vagy bizonyítani a, a, a lakosságnak, hogy történik valami, csak éppen tehát teljesen rossz dolgok. Hát örülök egy, rohadt, rohadtul örülnek egy múzeumi negyednek, ha közben élhető lenne Budapest. Tehát itt nem lehet közlekedni. Itt nem lehet orvoshoz menni. Szóval... Lehet közlekedni, lehet orvoshoz menni azon a módon, oh, amit nem szeretünk. Amit nem Igen. szeretünk. Igen, még annyit szeretnék. De várj egy pillanatra, a... egy pillanatra mert ez fontos. Nagy valószínűséggel azért történik az, ami történik, mert úgy tűnik, nem tudok erre jobb mondatot mondani, mint hogyha ott könnyebb lenne változást előidézni, mint abban, amit te egyébként kritikaképpen megfogalmaztál, mert Igen. egyébként azt gondolom, hogy más nem vezérli őket, szóval nem gondolnám, hogy a házakhoz jobban vonzódnak, mint az egészségükhöz. Nem tudom, de nagyon jó, amit mondasz, mert a következő téma, amit szeretnék elmondani, hogy a hétvégén Városligetben sétáltunk, nagyon jó idő volt. A Hősök terétől indultunk el a Millennium házáig, meg a... a biodóm felé, az állatkert mellett. Szóval azt kell mondanom, hogy én nem tudom mi ez a Városliget projekt. Tehát az a liget, az valami iszonyú állapotban van. Én egész életemben azért nem jártam oda körülbelül, mert szerintem borzalmas állapotban van. Hát ott nincsen. fű ott minden úgy van, ahogy a 70-es években, a Mileneum háza, az gyönyörű, de hát egyébként egy borzsadály, azon kívül, hogy ott épül az a zene, zene izé funérokkal, funérkerítéssel el van rekesztve, csak úgy, mint a lerombolt Pecsának a területe, és akkor még nem voltam abban a sarkában a régi közlekedési múzeum át, tehát épületeket emelni, az valószínűleg rohadt könnyű, de például abból a Ligetből egy rendes parkot csinálni, hát annak én nyomát nem láttam, pedig a 70%-át bejártam, nem láttam ezt a smart játszóteret, ott nem voltam, de hát egyébként borzalmas, és bármit is gondolunk a Ligetről, az egy picike park, ha, ha valaki járt Londonban, tehát a Hyde Park, meg a Regent's Park a területének, a sokszorosa, hihetetlen túlterhelt, rengetegen vannak benne, Emberek, kutyák, azt sem tudom, hogy hogyan lehetne valahogy normális keretek közé szorítani. Tehát épületet emelni, az baromi könnyű, de parkot, parkot építeni valószínűleg sokkal nehezebb. Hát, amit én látok, abban az van, hogy épületet emelni se könnyű, és egyáltalán az a környezeti kultúra, ami Budapesten van, beleértve, hogy tudom nagyon jól, hogy te szerelmese vagy ennek a városnak, az valami köpedelem. És a, és a liget és a környéket az, az állatkerti körút, a nagy cirkusz előtt, a biodóm előtt, ami szinte egészen hihetetlen épület, mert nem sokkal üld teteje az, mint a nájlonzacskóból lenne, tehát valami, valami egészen, egészen penetráns állapotok uralkodtak. Volt szerencsénk egy büfében kolbászt vásárolni, bár ne tettük volna, tehát a, a konzerválódott 70-es évek, és nem tudom, hogy ebből hogyan lesz más, tehát lehet ott építeni bármit, de az a területe a városnak, az egy iszor. Jó, ha elmész a Mon Parkba, ami, hogy futurisztikus-e vagy sem, nem tudom, de egy más épített környezet, hogyha ott egyébként nem a házakat nézed, hanem azt, ahol te közlekedsz, szintén nincs messze a köpedelemtől, tehát maga az a tárgyi környezet, amit az épületek sugalnak, és a köztes, terek közti iszonyatos kontraszt, hogy ez miből jön létre, erre nem tudok válaszolni, azt tudom neked mondani pontosan értve, amit mondasz, de nem biztos, hogy jól kifejezve magam, bár ma nem vagyok ebből ügyben rosszabb formában az átlagosnál, hogy... Amikor én önkormányzati vezetőkkel dolgoztam, sokszor utaztunk, és a legkülönbözőbb dolgokra kérdeztem rá, amelyekre időnként ők mauk is rácsodálkoztak, mert hogy egyébként a szem hozzászokik. Igen. Én tegnap voltam az Uzakiban a Kristával és gyalog mentünk a lakásától, és szeretem Zuglót, a Krista ott lakik, büszke arra a vidékre. Ahogy az kinéz? és nem nézett ki jobban és rosszabbul Papcsák Ferenc idején, nem nézett ki jobban és rosszabbul Karácsony gerge idején, és nem néz ki jobban vagy rosszabbul Horváth Csaba idején, köpedelem. Igen, és meg azzal zárnám a hívásomat, hogy a, egy héten belül most egyben is Plágában is voltam, tehát azok a városok, amilyen szinten átalakulnak, és amilyen szinten hiányzik belőlük, Semmi sem, nyilván sehol semmi sem tökéletes, de hogy, hogy ilyenfajta lepusztultság és ez a, ezek a köpedelen régióként én azzal ott nem találkozom már... Hát, nem a, tudok a nem, nem mit mondani, és nem tudom a magyarázatot. Visszatérve a Zoltához, azt kérdezem önöktől, bár, bármilyen ügyben lehet telefonálni, 061817 0817 kit zavartak a katonák Or Orbán Viktor évértékelőjén. A Korong utca, ahogy kinéz... Miközben az adottságai ragyogóak De hogy a, az Andrássy út kinéz drága barátaim A világörökség része 061877 0877 katonák és évértékelő Fölérzékelem, hogy az ég egyet a világán senkit nem zavart? Jó, rendben van, tudomásul veszem. Akkor föltennék egy másik kérdést. Azt mondja, hogy azt mondja, a 888.hu-n megjelent egy írás. Laknert zavarják a katonák. Lakner Zoltán kettős pont, Nagyon zavar a fűtisztek megjelenése az évértékelőn. Ezzel a címmel jelent meg a HVG-n egy írás. Alatta pedig egy fénykép. Itt vannak az említett fűtisztek, akik egyébként tábornokok. Ez tehát a pontosítás kedvéért, ez hírtévé. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Engem rettenető mértékben zavartak a tonák jelenléte, Orbán Viktor évértékelő És nem tudja mondani, hogy miért? Igen, igen, azért, mert egyrészt ez a demonstrálása, egyrészt szerintem, és, és ugye a fegyveres hatalom a legmagasabb szintű erőszak jelképe. Másrészt azt gondolom, hogy Orbán Viktor semmitől nem fél, csak a katonai ellenállástól. Úgy, hogy ő itt bármit megtehet büntetlen. De hol van ez itt katonai ellenállás? Hol látott itt ebből az országban? Nem látok, nem látok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez persze ez a spekuláció, a saját kis spekulációm. De, hogy, de azért ez egy ő fontos ő... dolog, mert szerintem ez egy pillanat elejéig és nem akarnám megbántani, azért azt mutatja, hogy lehetséges, hogy ön zavarta, de lehet, hogy önközben ide gyógyászati eset. Hát hol, hol tapasztalta ön az elmúlt évek folyamán nem, a hadseregnek? Nem, nem tapasztal... Nem tapasztaltam, egyáltalán nem tapasztaltam. De akkor potenciális a mérélőmben ez a félelem? Azért él bennem, mert azt gondolom, hogy ebben az országban most már tényleg egyedül egy esetleges katonai ellenállás tudna változtatni. De hol érzékelte ön Benkő miniszterben, vagy bárkiben korábban, aki miniszter volt a honvédségnél, hogy ő ellenerőt képezett volna a miniszterelnökhöz képest? Ez az, hogy nem érzékeltem, de azt gondolom, hogy... Ön élt hogy... valahol, ahol katonai pucs volt? Nem, nem, nem, nem. Jó, értem. Sok filmet néz? Igen, igen, bizonyára. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy a katonai... Nincs egyenruhafóbiája. De van, van, van. Katonáktól is fél, rendőröktől is fél. Tűzoltóktól. Én, én ettől függetlenül azt gondolom, hogy... Értem én, tudomásra tudom, leszem. Ez a, ez a... Jó, akkor az a kérdés, kellene. hogy vajon a katonák, akik tudták egyébként, vagy nagy valószínűséggel tudták, hogy van egy előírás arra nézvést, hogy pártrendezvényen hogyan lehet részt venni, mindannyian úgy döntöttek-e együtt vagy kollektívan, pontosabban mondva kollektívan vagy külön, hogy ez nem pártrendezvény, ennek következtében öltözhetne katonai egyenruhába? Ö, azt gondolom, hogy ez parancs volt, és... Erről mi nyilván nem tudhatunk, de azt gondolom, hogy ez ki volt adva, és ők ennek megfelelően viselkedtek. Ez protokolláris kérdés, vagy annál több? Szerintem több. Ez önnél egy határátlépés? Mm. Ez olyan, mintha már... mi ketten beszélgetnénk, és ön kedves lenne hozzám, de én ezt félreérteném, és úgy viszonoznám, amire azt, mondta, azt mondaná egy fiala, ez sok? Mm. Azt gondolom, hogy az én fejemben már nagyon sok minden beleszélt, tehát nem gondolom már határátlépésnek, de hogy is mondjam, ez egy jel, ez egy újabb jel, hogy milyen eszközökhöz mert Orbán Viktor hozzányúlni, ha itt ellenállást tapasztal akár civilek részéről. Tehát, hogy neki ez is itt van a hatalom, hatalomnak ez a formája, és ő nem fél ezt bármikor használni. A kérdés az, hogy van-e bárki más, akit zavar. Hozzátenném, hogy ugye itt tartottunk a 888-nál. 2020. február 18-a, 15 óra, 15 perc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én egy volt is vagyok, és engem is nagyon-nagyon zavartak a továk én egy idő, évvel vagyok önnél idősebb, biztos emlékszik a régi pártkongresszusokra, hogy ott ültetve szépen egyenruhába a tábornokok, a honvédségi tábornokok, fináncok, ki tudja, hogy micsoda. De akkor ez egy természetes dolog volt. Aztán jött a rendszerváltás, és demonstrálták azt, hogy rendőrségnek, honvédségnek párt távol kell maradni, stb. Én... Tehát ezért nagyon föl vagyok háborodva, hogy ezek a tábornokok így beültek. Másrészt pedig e, e, tulajdonképpen az is egy érdekes dolog, hogy rendőrt finanszot nem láttam ott, viszont, viszont honvédség az volt. Tehát ez, ez a, a, a, amit a mondott, Ez azt azért, mondott, azért volt, mert a beszédben a honvédségre utalás szerepelt. Na jó, de hát miért nem szerepelt benne a rendőrség. Hát az azt honnan egy... tudja, mert aki írta, az nem tartotta fontosnak. Igen, igen. Pont ez az, hogy ugye a, a hölgy mondani valójával én azért nem értek egyet, mert a hadsereget belső feszültség ellen bevezet, bevetni, hát az egy, az egy ahhoz már, már tényleg rettentes dolgoknak kell történni. Tehát ez egy demonstráció volt véleményem szerint a környező országokba, itt volt trianonozás, minden, és ha ezzel összekötjük, akkor bizony ez egy nagyon csúnya és szörnyű jövőképet fest számokra legalábbis. A katonák jelenléte az mit bizonyít önnek, hogy nincs saját akaratuk? Biztos, hogy nem parancsot mentek, tehát ez úgy történt, nincs szabad akaratuk, de ők félszavakból is értik a dolgokat. Tehát, ha ők annak, távolunk, hogy ők egyenruhában voltak jelen ha itt megnyilvánulnának, nem tulajdonítánának ilyen jelentőséget, vagy meg tudnák magyarázni? E, valószínűleg megmagyarázzák, hogy hát ez nem pár volt, de igenis pár volt. Azt kérdezem volt. öntől, most nincs nagyon messzire jött ember, de még lesz, ahogy volt. Valójában az, ahogy felborulnak és feldőlnek evidenciák, mennyire válik újan értelmezhetővé a világ? E, nagyon. Nagyon, nagyon, És nem gondolja-e azt, hogy velem együtt ön kimegy a divatból, miközben a világ fejlődik, és valójában ezt a fejlődést nem értjük? Illetve nem világ. is mondanám fejlődésnek, azt mondanám, hogy változik, de mi az evolúciónak azon az ágán vagyunk, akik kihalunk mert hogy uh, ki fogunk halni, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy én az evolúciának azzal az azonnak az ágám vagyok, ami folyamatosan fejlődik. Uh, és Ám ha így tehát, érzi, akkor mit gondol arról, hogy tartósan miért nincs hatással arra az ágra, amely közben ezeket a példákat hozza önnek, amelyekkel kapcsolatban az ellenvéleményét fejti ki? Én annyiból tudok hatással lenni az eseményekkel, hogy elmegyek szavazni. Igen, de ez nem, ez, ez, ez, én ezt elhiszem, de ez, ez, ez, ez tényleg, ez a négy évenként, ez így nem működik. Ez így nem működik. Ez így nem működik. Ez, nem, ez, ez, ez olyan, mint egy, olyan, mint egy szálka. Egy szálkát sem várunk négy évig, hogy kihúzzuk. Nem. Visszatérek Lakner Zoltánhoz, befejezem a történetet, de bárki telefonál adásba kerül 061877-0877. 2020. február 18 án negyed négykor. Lakner Zoltán nagyon zavar a főtisztek megjelenés az évértékelőn, ezzel a címmel jelent meg a hvg egy írás. Itt vannak az említett főtisztek, akik egyébként tábornokok. Fotó hírtévé. Majd alatt egy másik fotó, ha már a megjelenésnél tartunk, Lakner Zoltán körülbelül két éve, és van rajta egy fénykép egy másik férfival. Nincs kiírva az, hogy Lakner Zoltán homoszexuális, de maga a fénykép, aki Lakner Zoltánt annyira ismeri, hogy tudja, hogy a saját neméhez vonzódik, és a két fényképet értelmezi, 061 0877, önöknek lehetővé teszem, hogy másképp értelmezzék. Előtte nem árt egyébként, hogyha megnézik a 877.hu-n Mi vagyunk soros ellenzéke címmel, laknért zavarják a katonák, 2020, február, 20, február 18-án 15 óra 15 perckor, két fénykép, a főtisztek, akik egyébként tábornokok, majd Alatta, ha már a megjelenésnél tartunk, és Lakner Zoltán és egy másik férfi. Azt kérdezem önöktől, hogy ez mi? 061-877-0877 Azt szeretném megjelezni, hogy nem telefonál az ég a világán senki. Jó Lakatos István vagyok, jó reggelt. Megpróbáltam most a 888.hu on megkeresni ezt az omnózus képet, de nem találtam. Szerintem másfél éve nem jártam a 888.0-on, és lehet, hogy te is akkor hogyha soha nem nyitnak ki. Elnézést, nekem ezt egy barátom küldte. Értem. Tehát mi a véleményem? Mindenkinek joga van a saját neméhez vonzódni. Bunkosság, tiszteletlenség, politikailag inkorrekt szakcsobó jelzők mondhatnék arra, aki ezt mégis megszegi. Mármint mi az, hogy megszegi? Mit szeg meg? Megszegi azt a híratlan szabályt, hogy erről nem közünk fényképeket, és nem hozzuk föl valamit. De itt nem, nem egyszerűen arról nem van szó, hogy lehoznak egy fényképet, hanem két fényképet helyeznek egymás mellé. Szeretném, ha akar megkérdezni, miközben nem ártanak, ha megnéznék ezt a cikket. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Figyelek! Haló! Hogyha nem a Balog úr vezette volna be, akkor elfogadnám, hogy nem párt rendezvény volt, vagy csak Gulyás Gergely mint a kabinőszíroda vezetője jelenti be, akkor fogadható el, hogy ez... Köszönöm! Jó Jó reggelt! Én megmaradnék most a Laknernél. Köszönöm szépen, a katonák csak annyiban érdekelnek, amennyiben a vagy n egyszer van a katonák, tényképp, és aztán van a Lakner a barátjával, aki férfi. Lakner is férfi. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy ki gondolja, hogy ez rendjén való, és ki van ezen felháborodva. A felháborodva az azt jelenti, hogy az ingerenciája, ami ezügyben van, egy tízes skálán meghaladja a hetest. Tehát csak szeretném önöknek jelezni, hogy ez a kejfejancsi, tehát az a csönd, amit jelenleg van, a számomra nehezen értelmezhető. Vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolom, hogy tudják, ez a Kossuth Lajos azt üzente. Én Kossuth Lajos vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azt szeretném mondani, hogy szerintem az... Évértékelője egy miniszterelnöknek az nem párt rendezvény, ha ellenzékben lenne akkor a párt rendezvény, és ettől függetlenül én örülök a katonák jelenlétének, nekem egy szimpatikus meglepetés volt. Emeli a katonaság fesztivisét, szerintem egy jó dolog volt. Összesen ennyi, amit hozzá szeretnék tenni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, felháborítónak tartom. De... E egyéb kommentát nagyon nem is hűznék hozzá. Én azt kérdeznem Öntől, hogy szűkebb környezetünkben rendet teremtünk, vagy legalábbis általában rendet szoktunk teremteni. Aztán létrejön hirtelen egy olyan tér, ahol már úgy tűnik, mintha tehetetlenek lennénk, és gyakorlatilag szemlélődünk. Mert azt mondjuk, hogy hát erre már nem vagyunk ráhatással. Ez hogyan ja. van? Tehát én konkrétan azt kérdezem, hogy vajon aki a 888.hu vezető munkatársa, vagy aki a Kesma vezető munkatársa, vagy ennek a kuratóriumnak a vezetője, Szántó úr, vagy a kormányzatban bárki, aki egyébként tagadja, hogy közel van a Kesmához, de valójában mégis van, az azt mutatja, hogy ez nem az ízlésük ellen való? Vagy ez azt mutatja, hogy ha erre iszik a nép, és ettől lehet egy hatalmat megtartani, akkor semmi se drága. Szóval, hogy ez hogy van? És ezt azért is kérdezem, hiszen legutóbb elmeséltem önöknek, hogy egy kommentárt hogy vetettem le a Kesma vezérkará által, akikkel én egyébként nem gondolok egyet a világról, és most... Most... Most abból adódóan, hogy nem egy hozzátartozómról van szó, meg kéne kérdeznem ugyanezeket az embereket. Imáron kommentártól független, hiszen maga a cikk a kommentár, hogy ez így most oké. Okay, vagy ez most mi? Hát, lehet, hogy meg kellene őket kérdezni, bár hát, én úgy gondolom, hogy a második verzió az igaz, hogy, hogy semmi se drága azért, hogy a, a hatalmat, vagy a népszerűséget. Azok körében a népszerűséget, akik így gondolkodnak, megtartsák a szomorú, hogy ez a többség. Bármint, hogy Magyarországon a többség vevőnek tűnik erre a kommunikációra, de, de lehet, hogy ja, de ez, az... De ez, ez, ez, az egész élet az egyébként nem kommunikáció, tehát ezért felejtsük már el. A kommunikáció az többé-kevésbé egy bizonyos pillanattól kezdve mi magunk vagyunk, és mi magunk nem kommunikáció vagyunk. Jöjjegölt! A lakótus megtaláltam a cikket, és megnéztem a képeket. Az első szomértelmű azt hogy szánalmas. Annyira nem odaillő szégyen, amit csinálnak, csak sajnálom őket, hogy elé szinte süllyedtek. Szánalmas. 061-877-0877 3-1-8 volt egy perccel. Jó reggat! Haló! Jó reggat. Jó reggat, kívánok! Hát a két képpel kapcsolatban egyrészt mindennek a legalja, és amit itt a, egy korábbi a, a, az István előtti betelefonáló mondta, hogy a többség nek ez tetszik. Én, én nem vagyok jobboldali érzelmű, de nagyon remélem, hogy a jobboldali többségnek sem tetszik egy ilyen érvelés, hogy hát ha izé, ha így, akkor a katonák miért nem, miért nem jelenhetnek meg ott, vagy úgy. Én abba, Az a szomorú, hogy van egy olyan szélsőséges szerintem egyáltalán nem többsége, még a jobboldalnak sem, Akinek meg még ez is kell ahhoz, hogy csatlakozzon, őket szolgálja ki a 888. Én nagyon bízom benne, hogy egy jó érzésű, egyébként elkötelezett, fideszes eh, szavazó azért ezen ugyanúgy megbatránkozik, mint én. Nincs fideszes ízlés van, és ízléstelenség van. Nincs fideszes ízlés. Emberi egyenértékes van. öregenembernek átadjuk a helyet. Zebrámnál megállunk like Jööreget Jööreget Szerintem szimpla bunkóság Hát ilyen a 888 És ilyen idézőjelben A Nemzeti Oldal sajtója Nem lehet ez mit hozzátenni mást. Szerintem. Azt el tudják képzelni Hogy egy laknerből ez mit vált ki? Hogy én elmeséltem a honpolának, hogy mit értem el egy kommentárnak a törlésével, amire azt mondta, hogy ő ezt nagyon szépen köszöni, és nagyon sokat tettem, hogy mi volt a kommentár, azt nem szeretném elmondani. De azt ne felejtsem el, hogy. Ez a társaság, idézőjelben a társaság szüntette meg a népszabadságot. És ha bár nem volt bennem diadalérzet annak kapcsán, hogy én mit értem el, de büszke voltam rá, ez a büszkeség ez nem csökkent, de a Krisztát tökéletesen megértettem. És ha választanom kellett volna a Kriszta és a saját érzéseim között, most nem tudom, hogy értik-e, hogy én most valójában egy képtelenségről beszélek, akkor a Kriszta érzéseit tettem volna magamévá, miközben a magam érzései mások voltak primérem. Ez a kell nem benné késző. Nu hat egy 87t Négy percen múlott 3, 1, 877, 0877. Nem állítanám, hogy ennél nem vártam nagyobb aktivitást. Leértve, hogy valaki azt mondja, hogy neki ezt tetszik, és dögöljenek meg a buzik. Itt szeretném elmondani, hogy nekem Lackner Zoltán nem a szívem csücske. De Lackner Zoltán emberi méltóságért épp úgy ki kell állnom, mint ahhoz a hozzátartozó mért, akinek a kedvéért levetettem a kommentárt. Ahogy az egész műsorom a méltóságért szól, akkor is, ha ezt észreveszik, és akkor is, ha nem. 061 0877 először Jó reggelt! Jó reggelt kiránok! Uh, megnéztem ezt a képet, és lehet, hogy tévedek, de azt gondolom, hogy Nideművel Péter pont erről beszélt. 1.877 0.877 másodszor Györeget? Györeget kívánok, Nagy Attila vagyok, és annyi hozzászólást szeretnék tenni, hogy az abnormalitás nem lehet normálissá tenni. De mi az abnormalitás, Szegélyt. hogyha valaki a saját Szegélyt. neme iránt vonzódik? Igen, tehát természetellenes. De akkor agyon is lehetne lőni őket, nem? Nem, nem, nincs erről szó, csak hogy nincs erről szó, nincs erről szó csak hogy nem lehet olyan szintre emelni, és nem lehet olyan propagandáját tenni, amit különben a. De hol van itt a propaganda, és hol van itt az abnormalitás? Hát például az a felvonulás, amit a Talós és Mátőkogányos ter idején, ugye, egész magasabb. Értem, de, értem, de itt most nem fogom... egy felvonulásról van egy fénykép, ha egy felvonulásról lett volna egy fénykép, az egy másik eset lett volna. Nagyon gyorsan szeretnék lebonyolítani egy szavazást, A homoszexualitás, az abnormalitás egy vagy sem. 0877 Rendellenes, természetellenes hülye, ez a szinonimája. 0 egy 877 0 877 kettő percet tudok erre szállni. Abnormális dolog-e a homoszexualitás, az önök felfogása szerint? 0 egy 877 0 877 Igen. Nem az, jó reggelt, más. Jó reggelt. Igen, az 061-877-0877. Jó reggelt. Jó napot, igen, az normális. Jó, reggelsz. jó reggelsz. nem az. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Abnormális. Köszönöm. Jó reggelt. Jó egyáltalán nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggett! Igen, abnormális. Köszönöm! Jó reggett! Abnormális! Köszönöm! Jó reggett! Abnormális. Köszönöm! Jó reggett! Jó reggett nem! Köszönöm! Jó reggett! Jó reggett nem! Köszönöm! Jó reggett! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, abnormális. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Abnormális. Köszönöm. Le kell, hogy zárja, itt most ezt a hát szavazás, véleményi ellenítást. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember szerint. Abnormális. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ember szerint. Nem. Többé, kevésbé, tehát 50-50. Elnézést nem tudok erre a témára most több időt szentelni, de máskor majd igen. Jó reggelt, lehet? Gerhard Ákos Velence polgármestere van a vonalban. tegnap volt egy bejárás, volt találkozó az országgyűlési képviselővel. Jutott-e bármivel előbbre a Velencei uszoda ügye? Jó reggelt kívánok. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem jutottunk olyan nagyon előre. Ez olyan volt, mint egy első rendezvú, tehát mindenki elmondta az ő álláspontját, és igazán az történt, hogy amit már eddig is ö, meg tudtunk beszélni, esetlegesen van, lesz elmozdulás az irányba, hogy amennyiben ö, ezt a tulajdont meg szeretnék venni, akkor ö, ez irányba el tudunk mozdulni. Egészen addig, amíg ez nem következik be, addig ott lesznek az őrzővédők? Addig ott lesznek az őrzővédők? Nekem kérdeznem kell. <gül> Igen, addig ott lesznek. Azt még azért elmondanám itt ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban. a tegnapival. A tegnapival az a találkozóval kapcsolatban, hogy itt a úrral voltunk, és hát így átbeszélve utólag a történteket, még mindig nem érezzük azt, hogy rajtunk kívül bárki más kiállna a közvagyonért. Tehát, de bizakodóak vagyunk a későbbiekkel szemben, mert hogy teszeli Zoltán Úr, képviselő úr ígéretet tett, hogy egy felsőbb, tehát fe, is érdeklődni fog, hogy mi ennek a megoldása, és megemlítette egy nevet a dr. György Istvánt, aki a miniszterelnökségenek a területi felelős államtitkára, hogy hozzá is elmegy majd, és hát így átbeszélik ezt a történetet. És van egy, van egy olyan aspektusa itt a találkozónak, hogy a meghívottak közül például nem érkezett meg a vízilabda szövetség elnöke. Hát nem tudom, ez is beszédes lehet, hogy miért nem vett részt ezen, pedig hát a vízilabda miatt, igazából ez az épület, vagy ez az uszoda azért a vízilabdások, abban ugye egyetértünk, hogy az, hogy egy ilyen szituáció jött létre, az abnormális, a szónak abban az értelmében, hogy ott vagy egy uszodának kellene épülnie, vagy valami másnak kell lennie, belétve egy rétnek, vagy a senki földjének, bár ugye ez egy értékes telek, tehát hogy ott senki földje legyen, az furcsa legyen, furcsa lenne. Ön se azok közé tartozik, aki normálisnak tartja az, hogy Velencének ezen a frekventált területén őrző védők vannak jelen, egy rendezetlen jogi helyzet okán. Igen, tehát is ön is ne, tehát azok közé tartjuk, akik egy se... tízes kállán tízesre szeretné minél hamarabb megoldani a helyzetet. Így van, így van. Tehát, hogy nekünk sem célunk, hogy ezt a területet az idők végtelenségi őriztessük, Úgyhogy mi is a megoldás felé mozdulni. Hát egy ilyen helyzetet kaptunk, és ezt kell megoldanunk. Nem lesz egyszerű, de megpróbálkozunk vele. Tudja a telefonszámot, hogyha van bármilyen jelentős mozgás, akkor szíves találjon meg. Jó, köszönöm szépen. Lenni. Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Gerhard Ákost hallották, Velence polgármesterét. Kezdjük azzal a mai nap eseményével. Boldog születésnapot, és hogy a hallgatók ne érezzék azt, hogy itt valójában Én tövig benyalt egy újságíró, igen. egy fontos politikusnak szeretném elmondani, hogy Benyó Ritának, mindkettőnk közös ismerősének, az édesapjának is ma van a születésnapja. Ó, oh, Isten érdesem. Úgyhogy ez itt a kiegyensúlyozottság kedvéért van, ő egy civil, te nem vagy civil, úgyhogy nekis boldog születésnapot, és mindazoknak, akiknek ma születésnapjuk van. A tiéd az relatív, kerek? Nem kerek. Figyelj, hova lettél? Igen, itt vagyok, halló, itt vagyok. A reakciódat nem hallottam, azt mondtam, hogy relatív, vagy kerek nem kerek, mert 45. Így, így, kerek így. Kerek így kerek hát az, azért az, abban van valami kerekség. Igen. Igen. Térjünk más témára. Akkor e miniszterelnök a lenni? Most, hogy 45 éves lettél, most fogod-e bejelenteni azt, hogy Csányi Sándorra végül drukkoltad a Szeged mérkőzését, Neki duráltad magad és bevallod, hogy te miniszterelnök szeretnél lenni 2020. Köszönöm szépen, Figyelj, visszajúlak téged, mert rettenetes a vonalminősége. Nem tudom, hogy hol tartózkodsz, és milyen szolgáltatót veszed igénybe. Reménykedjünk abban, hogy most jobb lesz a vonal Igen. minősége. Jelen voltál -e a miniszterelnök úr évértékelőjén? Nem voltam ott. Igazoltam voltál távol, meg se hívtak? Nagy megtiszteltetésért, mert meghívtak, mindig meg szoktak hívni, de <coughs> Szegedre mentem a kézilapdamecsre. Véletlen volt-e, bár ilyen véletlenek nincsenek, hogy az ember az OTP elnök vezérigazgatója mellett ül? Teljesen véletlen volt, mert aznap délelőtt hívott ból, hogy van-e kedvünk beugrani, meccset nézni. Magyarul nem vagy... az első alkalom volt egyébként félértés esetleg. Magyarul te reggel még nem tudtad, hogy Szeged meccsen leszel? Reggel, reggeli órákban már igen, de aznap döntöttük el. Jelenléted Csányi Sándornak, vagy a kézilabda mérkőzésnek szólt inkább? Mindig a kézilabdának. Mikor voltál, ezt megelőződött? Megtisztelő és nagyon kedves volt a meghívás, és rendszeresen szólni szokott... Sányi elnök úr, hogyha olyan meccs van, ami nagy jelentőséggel bír a csapat szempontjából, és azon többször érzettem már, tehát ebben semmi rendkívül, vagy semmi különleges nincs. Többen észrevételezték azt, hogy pártrendezvényen mindenféle kérdések lesznek, ugye én megkérdeztem tőled, hogy van-e olyan, amiről te külön szeretnél beszélni, nem volt ilyen, így aztán egy csokrot fogsz kapni. azért az érdeklődés. Mint tudod, ez bennem megvan. Szóval Igen. az a kérdés, hogy van-e jelentősége formális protokolláris CDEF, hogy katonák voltak egyenruhában az évértékelőn, amelyet elemzők pártrendezvénynek tartanak, ahova egyébként egyenruhában nem lehet vagy nem illik megfelelő rész aláhúzandó megjelenni. Nyilván a Honvédelmi Minisztériumnak kell tisztázni, hogyha felmerül ilyen kérdésük, szakszerű választ tudnak erre adni, hogy jogszerű volt vagy nem volt jogszerű a jelenléte, Azt hiszem, hogy a 90-es évek óta elég szigorú törvények szabályozzák. Fontos vagy fontos? Hogy ha a Honvédelmi Miniszter engedélyezte ezt, akkor... Fontos hogy fontos, talan kérdés? Nem vidném túlzásba a jelentőségét. Azt kérdezem tőle... Lássor, ha jól láttam, többségben nyugállományú föltisztekről volt szó. Azt hiszem, hogy ezt nem jól láttad, bár így irá, me, ne, meg nem mondanám. Tehát amíg téged és Csányi Sándort megismerlek benneteket egy kézilabda mérkőzésen, ha vagytok fényképezve, a helyzet az, hogy a tábornoki kart, ha lefényképezik, én meg nem mondom, Na, hogy kikicsoda. Te sok tábornokat ismersz? Miután voltam a Honvedenem Bizottság elnöke 2006 és 2010 között, ezért volt alkalmam megismerni a főtiszteket. Illetve a homécsékvezető egy kiváló ember. Emlékeznem kellene rá, de én sokkal öregebb vagyok, okay. így aztán a hajlott koromnak tud be, hogy Mert volt... hány éves vagy. Én kérlek szépen, idén leszek 63. Az nem kor. Nézőpont kérdése Petőfi Sándor már többször meghalt volna 63 éves koráig. Mátől már 80 éves korokban az emberek átogarják a kerítést. Itt ez nem probléma. Igen, hát akkor már lennék inkább Japán, azok már száz évig élnek, hogy... 63 az nemkor. Jó, rendben Igen. van, majd szólok az Úristennek, hogy ne szólítson magához, hogy... Csak elfejtettem a kérdést. Akkor elértem a célomat, látod? Azt mondtam, hogy sokkal öregebb vagyok, mint te, de mit akartam kérdezni? Parancsolj, Ja, tudom, nem, ez a parancsolja, és soha, tehát a, a, a hentesn is azt mondják, hogy parancsoljak, meg azt mondják, Igen. hogy uram, akkor se ismerek magamra. Uh, amikor te voltál Kabinetminiszter kabinetminiszter, köszönöm, Igen. hogy akkor ugye nem volt olyan, vagy volt olyan, hogy a miniszterelnök úr egyszer átvállalta a te körödet vagy az csak Gulyás Gergely óta van így? Most a kormányinfóra gondol? Igen. Nem, akkor még kormányinfót nekem kellett megtalálta, nem volt erre a példa, hogy más. Az azt milyen stább dönti el, hogy a miniszterelnök úr hányszor áll itthon a sajtó rendelkezésére? Azt gondolom, hogy ez egy az is hogyha évelején rendelkezésére áll a sajtónak, vagy évelején is. De ezt lehet-e egyre minimalizálni egy 365 idén 366 napos évben? Hogy még egyszer a kérdés, Hogy ezt lehet-e minimalizálni egyre? Ezt nem tudom megítélni. Azt én fontos dolognak tartom, hogy Téma és időkorlát nélkül válaszolt az újságírók kérdéseire. De egyszer egy évben. Most úgy látom, hogy ez hagyományja válik, hogy az év elején válaszol a kérdésekre. Oké, okay. uh, ahogy érzem ebből Ez a... jó dolog szerintem, ez egy pozitív dolog, mint ahogy a kormány is, amikor a kormány minden kérdésre válaszol, és nem szab sem tartalmi, sem időföltételeket az újságírók számára. Azt kérdezem tőled, hogy te mikor és milyen módon, ha egyáltalán ez visszakereshető az emlékezetedben, hallottál arról, hogy 2020-ban lesz nemzeti konzultáció. Ezt most jelentette be a kormányzat tudomásom szerint. Akkor rosszul emlékszelre. Akkor rosszul. Lehet. Nem voltak meghatározva... Mindedében a nemzeti konzultáció, mert a Füdesz a konzultáció egyébként bevezeti az országot. Mi az alapvető fe... különbség a népszavazás és a nemzeti konzultáció között, most nem jogi értelemben, hanem a te megítélésed szempontjából? Én itt azt mondanám neked, hogy én azt a fajta demokráciai értelmezést, vagy végrehajtó hatalomnak azt a működtetését, hogy a választópolgárokat rendszeresen megkérdezi, vagy bevonja a hatalom gyakorlásba, ez helyes gondolom pártoktól teljesen függetlenül. Bárki kormányozná az országot, szerintem rendszeresen meg kell kérdezni a választókat, nem csak négy évente egy-egy egy-egy parlamenti választás alkalmával. Ennek a manipulatív jellegéről mit gondolsz, vagy nem gondolod annak? Nem gondolom annak, szerintem ez részben a kormányzati szándékok megerősítését vagy éppenségeit gyöngítését szolgálatja. és ráadásul nehéz kérdésekről, meg szenzitív kérdésekről van szó szinte minden egyes esetben. Akár bevándorlásról, akár családvédelemről legyen szó. Azok sem voltak könnyű kérdések. Fontos-e az, hogy azok a témák, amelyek később aztán a nemzeti konzultáció nem. témaköréjévé válnak, azok egyébként hogyan bukkannak napfilágra? Nyilvánvaló. Akkor visszaemlékszel -e arra, hogy a mostani nemzeti konzultáció nem. kérdései? Nem. És ha nem, az azt jelenti-e... Nem ismerem a két ügyet valamelyes. Most de foglalkoztat-e téged azt, hogy ez hogyan került napvilágra, vagy ennek nincs jelentősége? Én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Ez két olyan ügy, vagy olyan ügyekről van szó, ami megosztja azért a társadalmat, ez, és ezek az ügyek nem most kezdődtek. Én még kormánytagja voltam, amikor már a börtönben lévő állampolgárok kártalintásáról például szó volt, hogy ez iskolai szegregáció, vagy deszegregáció nagy vitákat váltott. Nagyon jól beszélsz, de gyöngyös Gyöngyöspata... A gyűri gyilkosságról egyébként sem lehetett szó, hiszen az akkor a feltétele szabadságon lévő férfinek a bestiális cselekedet itt nem lehetett volna megítélni, hiszen az Igen, korábban nem volt így, és a börtön börtönbiznisz, ahogy ez így elhíresült, ebben a formában ilyen pertraktálás mellett a magyar sajtóban 2020 előtt nem volt jelen. Hát azért az, hogy a magyar állam tereket veszít el, vagy képességgel az Európai Unió új szabályai miatt kártanítást kell fizetni börtönben lévő embereknek, ez napirenden volt. Ez napirenden volt, de ez ügyben miniszterelnöki megszólalás nem volt, és azt se lehetett, az lehetett tapasztalni, hogy ez a kormánynak nem tetszik. Igen, de most jutott azért az a olyan stádiumban mindkét esetben, hogy tömegével kell kifizetni pénzeket. 2000... A végrehajtás, tehát a, a bírósági döntések végrehajtása most jutott ebbe a stádiumba, ez a valósághoz. De természetesen minden, ami a nyilvánosságban elhangzik, az megpróbálja vagy pró, vagy kontra befolyásolni az embereket. Tehát azzal a vélelmeddel, vagy azzal a fröltételezéseddel, hogy nyilván mindenki a saját maga szájéhez szerint szeretné befolyásolni az embereket, ezt én azt gondolom a politika világában természetesnek és evidenciának lehet De többféle igazságérzet van? Nem, többféle fontos szempont van. Nagyon fontos szempont például annak az értelmezése, hogy jogerős bírósági ítéleteket végre kell hajtani a kormányzatnak. Nagyon fontos szempont lehetne az a vita, hogy egy olyan közösségben, egy olyan iskolában, ahol mondjuk a halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy a nehéz szociális helyzetben élők aránya kétharmad vagy azok, milyen föltételek között kell biztosítani a fölzerkózási, az integráció és az oktatás föltételeit meg nagyon komoly viták, most is, a jövőben is. De ez alapvetően szakmai, és csak másodszorban politikai kérdés. Elnézést, elnézést, rosszul, bocsánat, nekem kérdeznem kell. Ez szakmai, vagy politikai kérdés? Én azt gondolom, hogy az egész ország szempontjából egy jogerős bírósági döntés végrehajtása, vagy nem végrehajtása, azért egy komoly következményekkel járó dolog. Egy kormányi jogerős döntés végrehajt, vagy nem hajt végre. Ez üzen mindenki számára szerintem. Ez Rubikon. Ez az nehéz kérdés, mert nyilvánvalóképpen olyan ügyről van szó, érti az emberek egy igazságérzetét. Akkor most mihez külződik nagyobb társadalmi érdek? Elnézést, az hadd kérdezzem történet? már meg, hogy 2020. Igen. január 9-e előtt, Igen. amikor a hírtévé munkatársa rákérdezett Igen. a miniszterelnöknél a kormányi forra, ezt megelőzően belértve, hogy aznap a magyar Hírlapban Horváth Lászlóval interjú Igen. készült, és az ember úhatatlan akár összefüggést is lát. Előtte egy a kérdés, és az ezzel kapcsolatos, Uh, uh, uh, uh, ítélőtáblai ítélő döntés az emberek igazságérzetét én nem tapasztaltam volna, hogy nagyon foglalkoztatta volna, azt se nagyon lehetett érzékelni, hogy, hogy a tudatukig eljutott. Igen, de szerintem arról nyilván hallottál, én nem mondom, hogy a féles magyar közvélemény, mi részről mi, mi, ismertad, arról nagyon de... sok megint eltűntél. Megint eltűntél. Igen, de itt... Elhiszem, ezzel együtt a hangod az, ahogy otthon mondták, blincélozik. És ismét vissza kell, hogy hívjanak. Elnézést. Megint jó, figyelek. Igen, tehát <kül> szerintem az ügyben érintettek és az ügyiránt érdeklődők számára teljesen nyilvánvaló vita volt, akár a gyerekek oktatása vagy épességgel a börtönökben lakók kártalanítása ügyében. Az, hogy ezt a kormány társadalmi kérdését teszi, vagy megkérdezi a választópolgárok véleményét, ez nyilvánvaló a kormány döntése, hogy erre akarsz kikanyarodni, vagy ide akarsz kijutni, hogy ez csak azért téma, mert a kormány előtte, a téma, mert a kormány számára ez most vár aktuálisá a pénzek kifizetése miatt, nyilván meg akarja kérni a választó, kérdezni a választópolgárokat, hogy mi a véleményük. Mert azért egy kormányzat számára is egy óriási dilemma, egy jogerős bírósági döntésnek a betartása, vagy be nem tartása, illetve a társadalmi igazságossághoz értek. Most mit a fontosabb érdek, illetve melyiknek kell mindig érvényesülnie az igazságnak, vagy pedig egy jogerős bírósági döntés végrehajtásának, ahol jól tudjuk, hogy nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás zajlik. Én ezt értem, de a hatalmi ágak szétválasztásából adódóan de. ez a szituáció hogyan következhet be? Ez nem olyan, mint amikor pirosban ráhajt az autó a vágányokra, és elütti jött a mozdony? Ha... A Ez egy ilyen beszélgetés. Lényegtelen az a fontos, hogy itt vagy, hogy a kérdés az, hogy igazságérzetre való, társadalmi igazságérzetre való hivatkozással, ezt követően az eddigi konszenzust felbontva, bármikor lehet -e azt mondani, hogy hiába végre, hát hiába a jogerős egy bírósági ítélet, az nem lesz végrehajtva. Ez egy nagy kérdés. Ez ennek a vitának egy lényegi pontja. De ez most el van éppen döntve. Még nincs eldönt a szerintem. Hát a jogerősége az megvan, a határidők lejártak. Igen, de akkor azt mondja, hogy nem fog fizetni, hanem most felfüggesztette a kifizetés. Én ezt értem de a jogerős biztoságíték. Csak periférikusan követem valóban, mert lovakkal és villamossal foglalkozom, mit jól tudod. Rendben van, de te mint lovakkal és villamosokkal foglalkozó, hajdan volt kancellár miniszter azért mégis sok olyan benyomás keltesz, mint akinek vannak információi nem csak lovakról. és Képes villamosokról. ezt a benyomást kelteni. Ez egy nagyon komoly. Eredmény, igen, igen hát én ezt az alteregódat szólítottam most éppen meg. Igen. Én azt gondolom, hogy... Ez Próbálná egy, ezt egy közember megtenni, demokrát... amikor ott van nála a végrehajtó? Igen, de moder, minden modern demokráciában ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak Magyarországon, hanem máshol is vannak olyan viták, amikor az igazság és a jogosság az egymással adott esetben vitát, harcot vív. Hol húzódik a jogállam határa? Például a jogerős bírósági döntés végrehajtásánál. És Ezért ez az, egy nagyon fontos kérdés. Értem, de ez mennyi ideig húzható? Hát, azt az, hiszem föltűnt mindenkinek, hogy miközben egyik nap a kormány azt mondta, hogy nem fizet, másnap jelentette, hogy mégis végrehajtja a azt aztán bejelentették, hogy fölfüggesszik, aztán bejelentették, hogy konzultálnak. Nyilván ez egy komoly dilemmák, de ez egy demokráciában teljesen természetes dilemma. Sok ilyen ügy van. A, a, talán emlékszel, hogy a halálbüntetés kapcsán is volt ilyen komoly dilemma. Én ezt értem, csak az a kérdés, hogy a társadalom igazságérzete az, mint olyan létezik-e, és ha igen, létezik. és azt manipulál... Létezik. Értem, de hogyha azt elkezdik manipulálni, akkor milyen az, vagy legalábbis elkezdik nem manipulálni, rosszul fogalmaztam, befolyásolni vagy ráerősíteni, és miután ráerősítettek is valamit mond, akkor azt mondom én, hogy lám, ez a nép véleménye, miközben azt megelőzően nem volt, arra a másik fél joggal mondhatja, hogy ha hamarabb kérdezted volna őket, lehet, hogy nem ilyen választottak volna. Én azt gondolom, hogy a saját választópolgáraimból kiindulva, hogy ők el tudják ezt a kérdést dönteni a kormány véleménye vagy álláspontja nélkül is. Én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, hogy a halmozata hátrányos helyzetű roma gyerekeket hogyan kell földárkóztatni, vagy éppenséggel a fogvatartottaknak jár-e kártérítés, vagy kártérítés, ebben a társadnak határozott véleménye van a kormányállás, mint függetlenül. És elég radikális, sokatnak. Ez, amit egy, te szakmai nyilván és te is ez egy szakmai kérdés, vagy ez egy politikai kérdés, amit patán van? Nem egyszerű oktatás szervezési kérdés. Én, aki. Szegregáció ellenes programokat hajtottam végre. Még azt megelőzően, hogy csinekkel és lovakkal foglalkoztál volna. polgármesterként talán mondhatom, túlzás nélkül vagy nagy nélkül az ország egyik legsikeresebb deszegregációs programját hajtottuk végre. Én akkor sok olyan témával és kérdéssel szembesültem ennek kapcsán, amik releváns viták. Hol lehet szegregáció nélkül felzárkóztatni, hol lehet jó és sikeres deszegregációs programokat végrehajtani. Ez nyilvánvaló, nagyon sok minden helyi adottságtól függ, demográfiai adottságtól függ például. Tehát ezek, ezek részben nagyon mély és nagyon fontos viták, ráadásul ugye az egész miért fontos, ami nem kap elég hangsúlyt. Ennek az országnak a demográfiai erőtartaléka, például a munkaerőpiac szempontjából mégiscsak ott van, ahol nagyon sok halmozottan hátrályos helyzetű, alacsonyan képzett, szociálisan nehéz helyzetű ember van. Magyarul, ha le, most szépen körbeértelni, amit mondani akarok, tehát Magyarországnak, a magyarországi cigányságban komoly tartaléka van. Nagyon sokat kellene foglalkozni, még a jelenleginél is jóval többet, ezeknek az embereknek a fölzárkóztatásával, a munkaerőpiacra való bevezetésével, a gyerekek számára lehetőség biztosításával. Tehát, hogy ezzel foglalkozik a kormányzat, ezt én nagyon helyes dolognak tartom. Azt megválaszolni, hogy most egy gyereknek melyik a jobb, hogy egy teljesen rossz szociális környezetben, szegregált osztályba kerül, vagy pedig egy deszegregált iskolába jár, ez egy nagyon komoly és mai vita. Én a deszegregáció oldalán állok, mint ezt ezt Azt kérdezem tőled, hogy akkor a sinekről is legyen szó, hogy mi a Igen. helyzet a trendtrén sinjeivel, hogy most a használt sinek maradhatnak, nem maradhatnak, látható nem ugyan... tervezzük, hogy maradjanak. Tessék? Nem tervezzük, hogy maradjanak. Az a terv, hogy az egész beruházást úgy tudjuk megvalósítani, hogy minden műszaki üzemeltetési kockáltat elhárítunk. Ugye ez azért került elő ez a vita, mert Hódmezővásai és Szeged között van egy nagy e, e, ipartelep, ez a mol -hoz tartozó ipartelep, és a MOL ipartelep kiszolgálása miatt használt sint kellett azonnal letenni az új sínépítése, vagy az új pályaépítése, vagy pályakországi kapcsán is, hiszen nem állhatott meg a MOL ipartelepe, azt folyamatosan ki kellett szolgálni. Szóval egy kérdéséhez maradjon, vagy pedig ki legyen cserélve új sínre. Én csak olyan szakemberre beszéltem, akik azt javasolták, hogy amikor 70-75 milliárd forintért építünk egyébként új villamosvonalat és veszünk új villamosokat, akkor ezen a 1 milliárd forintot nem szabad spórolni a későbbi üzembiztonság, műszaki biztonság okán. Egyébként pedig a program jól halad. Szeptember 25-én Berlinben a Nemzetközi Vasútkiállításon fogják bemutatni, azt a járművet, amely Európa, sőt, világszenzáció lesz, hiszen egy kombinált járművőről van szó, ami a városban villamos, a városon kívül pedig vasútként, vízelmeghajtású vasútként funkcionál. Ez egy nagyon komoly műszaki technikai előrelépés lesz a magyar kötött pályás közlekedésben, és Magyarország legjelbekesebb kötött pályás közlekedési projektje. Arról nem volt szó, hogy te FUNK specialista lennél, de tudsz-e arról, Én, hogy a Hódmezővásárhelyi Fideszes Egyesület ellopta a, a polgármesteri kabinet iroda programjáról a Fánk mustrát, és gyorsan nem. maga szervezett egyet a város pályázati pénzén megrendezett busójárás alkalmával. Nem. Nincs erre vonatkozó információm. Ilyen mélységében már nem folyok bele a Hódmezővásárhelyi ügyekben. Már sok politikus társam szeretné, ha csak ezzel foglalkoznék. Fideszben sokan örülnének eznek, hogyha csak ilyen kérdésekkel foglalkoznék, de bevallom, ilyen mélyre nem mások a városa. Rendben minden. van, akkor most még a médiát... Ismerve viszont a oldmezővásárhelyek hát, ismerjöm, csak harciasságát és vitarendezési módszereit nem tartom kizártaké az eset. Ha már itt tartunk, akkor arról tudsz-e két mondatot mondani, hogy Juhász de hivatala immár a bíróságon miért támadta meg Krupicer Ferenc képviselő mandátumát, 30. egy nem is működő rádió miatt? Fogalmam nincsen. Akkor beszélgessünk... Tudom, aki akkor beszélgessünk arról, nagyon régen nem beszéltünk, most október 13-áig nem mennék vissza, Igen. de uh, Győr és Dunaújváros egy-egy uh, Választás az egyik, az Igen. polgármesteri és önkormányzati, a másik országgyűlési. Ezeknek a jelentőségét miben látod, ha látod? A kormányzati választásokon szerintem el kell gondolkodni, a fideszek olyan eredményt született, ami úgy gondolom megfontolást érdemel, hogy finoman fogalmazunk. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok Fidesz választó visszahúzódott, nem ment el szavazni, nem szavazott a Fideszre, és nagyon sokan viszont, jó néhány településen népszavazást rendeztek a Fideszről, mint ahogy ezt elmondtam decemberben, meg januárban is több helyen. Én ezt látom tanulságképpen, és szerintem azt üzenték a Fideszes választópolgárok elsősorban a Fidesznek, hogy legyen szíves változtatni, mert hogyha nem változtat, akkor nem tudnak rászavazni. Most is a következő időszakban. A nemzeti konzultáció a maga volt. már azt mutatja, hogy a Fidesz ezt meghallotta, vagy ez még nem azt mutatja. Ezt nem tudom megítélni. Ez majd nyilvánvalóan a következő hónapokban és a következő két évben fog te a Fidesz valódi vagy e, e, virtuális vezérkarának tagja vagy? Nem. Azt kérdezem tőled, hogy amikor ezen megnyilvánulásod kapcsán téged a balliberális sajtó ha egyáltalán létezik olyan, mindjárt a Fidesz ellenzékeképpen állítod be, mármint a Fidesz vezetésének ellenzékeképpen, akkor vajon nem ragadtatták -e el magukat túlságosan? De rendkívülű mértékben elragadtatták magukat. Az kétségtelen tény, hogy elég monolitikus a Fidesz belső vita kultúrája, fogalmaznak nagyon diplomatikusan, én azonban ragaszkodom ahhoz, hogy véleményemet elmondjam, házon belül és házon kívül is, és úgy gondolom, hogy ez nem lehetőség, hanem kötelesség egy olyan ember számára, aki az elmúlt tíz évben intenzíven részt vett a Fidesz életében. Akkor, akkor teszek jót, hogyha az ott esetben felni van figyelmet a kockázatokra, és jobban teszik a Fidesz vezetői, hogyha ezzel most szembesülnek, mint hogy 2022-ben majd a választási vereségen zokognak. Azt kérdezem tőled, hogy nemrégen Makóni jártál, ahol Igen. egy fórumon azt mondtad, az a jó városvezetés, ahol a vita nem arról folyik, hogy miben nem értenek egyet, és folyamatosan pártcsatározás megy, hanem megpróbálják megtalálni a közös nevezőt. Makó ebből Igen. a szempontból jó helyzetben van, mert a politikai erők között abban egyetértés van, hogy a város jövőjét a turizmusra kell építeni. Ezt veheti-e üzenetnek, vagy vehetnie e üzenetnek a főváros, vagy egy pillanatra sem? Én azt gondolom, hogy a helyi politikában már pedig a kerületi politika, az önkormányzati politika, az mégiscsak helyi politika. A helyi politikában két választási kampány között nem az a lényeg, ami elválasztja az embert, hanem a település érveke a legfontosabb. Majd aztán jön a választási kampány a következő helyatósági önkormányzati választási alkalmány, és akkor összemérik a felek a Erejüket, illetve megmérhetik magukat, de közte polgárháborút szítani és politikai párt szemben állni, az csak akkor lehetséges, hogyha ezt rá meg a város magyarul, az a város kárára megy, vagy a szukárára megy. Maku ideális példa, ideális példa-e hódnező vásárhely? Hát az talán. Valós erre. Mi az, ami nem megy hódnező ami megy makum? A Makói városvezetés megpróbál néhány kérdésben konzultus és konferenszumot, ez egyébként eléggé. Eljött a pillanat, hogy megint vissza kell hívni, most már utoljára. Utolsó fejezet. De. Na, tehát az a különbség a kettőben, hogy Makon legalább néhány kérdésben a felek megpróbálnak együttműködni, és nem polgárháborús állapotokat gerjesztenek a városban, hanem a város nyugalmát próbálják erősíteni. Hódlóző vásárhelyen pedig a politika lényege, hogy ne a Fidesz, tehát a, egy, egy radikális Fidesz ellenes, hangulat, gerjesztés van, úgyhogy a város, fele, város egyik fele Fidesz, és a másik fele pedig nem. Tehát az egyik fele politizál a másik ellen, ebből próbálnak sikert kovácsolni. Ezt meg nyilvánvalóan a város a vesztese. Mennyire van ma a te megítélésed szerint Nyugat légkör Magyarországon, vagy ez olyan, mint az időjárás, az egyik nap ilyen, a másik nap olyan? Nyugat Igen. Van, ahol az van, kisebb településeken komoly gondolkodású településekkel, az országos politikában nincs nyugodt légkör, és nem is hiszem, hogy az lesz. Nagyon érdekes, izgalmas, új kihívásokat rejtő világban élünk, akár Európát, akár az egész globus nézzük. Ezek éles politikai vitákat és szembenállást motiválnak. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon erősen szembenálló politizálás, egymással szembenálló politizálás zajlik. Ha ez helyi szinten is nagyon erős, az a helyi közösséget biztos, hogy rombolja és a településeket elzárja a fejlesztést és a fejlődéstől. Helyszinten együttműködésekre van szükség az én véleményem szerint. Végül ne keressenek koherenciát a hallgatók abban, hogy a kérdések hogyan követik. Egymás régen Igen. beszélgettünk, egymás mellé kerülnek látszólag összefüggéstelem vagy összefüggő kérdések. Elvileg február 28-án a Pesti Vigadóban a Magyar Mozgóképszemlén a Magyar Filmakadémia Egyesületnek a Nemzeti Filmintézet támogatásával életmű díjat kellene átadni Szabó Istvánnak, és ezzel kapcsolatban Smit Mária többekhez levelet intézett, vagy megszólított őket. Te ugyan nem tartozol a megszólítottak közé. De nem gondolná magam a mint Mária, a több szempontból sem. Én megkérdezem Azért tőled, hogy te, te erről mit gondolsz? Én te odaadnál de vagy sem? Abszolút odaadnál-e. Mi azok? Én azok közé tartozom, akik tisztelői vagyunk a mester. És az, hogy ő neki a, a múltja, az milyen, az, uh, milyen az, de, az semmilyen összefüggéssel nem bírja a kitüntetés átadását illetően. Nekem az a véleményem, hogy az emberi teljesítmény minőséget felülír mindent. Nagyon szépen köszönöm. Arra kérlek, hogy ne tedd le. Még két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt megismételném, Szerintem. hogy neked és Benyúr a édesapjának belejött, hogy mindazoknak, ha, ha, akinek szület... Rendben történt. van, akkor csak Benyúr a édesapjának. Igen. A másik pedig az, hogy a mai napon itt a Kejfej Jancsi legalábbis a 87 on az internetes hallgatottsággal tekintve rekordot döntött, és ehhez te is hozzájárultál. Úgyhogy visszavárlak téged, de ebben összefüggésben. Lehet, kérlek, szügedni. hogy ne le. Jó? Sok sikert. Ne le, köszönöm. Igen, ez benyomom. Az iránt... Gratulálok a rádióműsoromnak! Jócská meghallattuk a hallgatottságot! Milyen szerencsé, hogy mi nem személyesen beszélgetünk, és így aztán nem tudjuk egymást megbetegíteni, de egymástól független betegek vagyunk. Igen, igen, igen, igen, igen. Remélhetőleg így nem terjed. Bár azt hiszem, nem tudom, nem tudom, milyen betegséget tudnánk cserélni. Én influenzát hordozok. Tudom, valami hasonló volt, valami hasonló. A részleteivel nem szórakoztatnám. De egy melkosröngen erejéig el fogok menni ma, úgyhogy E, meglátogatom az egészségügyet. E, azt kérdezem öntől, hogy vajon ez egy megfelelő mód-e, hogy a hol a világgazdaságban, és aztán onnan különböző egyéb újságokban arról lehet olvasni, hogy a hatodik kellett hogyan próbál hozzányúlni a parkoláshoz, miközben korábban arról volt szó, hogy a főváros. -e Tervezi a parkolást megváltoztatni, ám az önkormányzatokkal való együttműködésemből az derül ki, hogy a kerületek azt érzékelik, hogy ők hamarabb fognak változtatni a parkoláson, semmint hogy a főváros mozdulna, és talán a saját mozgásukkal próbálják előidézni, hogy a főváros is mozduljon. Na igen, de ez egy olyan folyamat, hogy a, ugye elsősorban a feladat jogszabály alapján, a kerületeknél van. Tehát a parkolási feladat elsősorban a kerületeknél van. A fővárosi önkormányzat maga a, szintén ilyen kereteket szab meg, és ugye ez egy folyamat. És nyilván az, hogy a, a hatodik kerülettel is zajlik a párbeszéd, meg egyébként a többi kerülettel is zajlik a párbeszéd a parkolási rendszer egészéről, lesz erről fővárosi koncepció, tehát lesz egy egységes keret, ennek ugye a folyamata elindult, de azért ez egy ilyen párbeszéddel együtt zajlik. És nyilván a hatodiket önkormányzat és a polgármester úr már a választások előtt is a kampányban is tett ígéreteket, és nyilván ennek a megvalósítását ő meg is kezdte. Hát, hogy nyilván ez neki joga, lehetősége és kötelessége is, hiszen, hiszen ígéretet tette erre, de ez nem, hogy is mondjam, neki erre lehetősége van, de nyilván ez be is kell, hogy épüljön az egész. Oké, okay, de de van minden... például Tócsaba zugló országgyűlési képviselőjének önálló parkolással kapcsolatos törvényjavaslata van, hogy az aztán a plénum elé kerül vagy sem, az a bizottsági meghallgatások múlik, de ott olyan részletkérdések is szerepelnek, amelyet akár a főváros is fontosnak tarthatna, mint ami egyébként a mobilszolgáltatással van összefüggésben, és különböző kényelmi és egyéb nem kényelmi pénz a társadalom által vitatott jelenlétéről. Hát igen, ugye az a kérdés, hogy miért fizetünk annyi pénzt a különböző állami közvetítőknek, így, így, és pontosan. miért kell ennyibe a parkolás, és el, el szeretnénk érni, ez ugye a közös célján, úgy látom a kedleteknek, a fővárosnak, de elsősorban a parkolóknak, hogy ne kelljen annyi közvetítő időt fizetni, meg lehessen szabadulni az állami közvetítő rendszertől. Hát nyilván ilyen szabadban nem független tud Csabának a javaslat a, a között céloktól. Igen, csak az a kérdés, hogy vajon maga a főváros ennél aktívabban is felléphetne ezekben az ügyekben, vagy annyi olyan kérdés van, amiben aktívnak kell lenni, hogy erre már nem marad erő is idő? Nagyon sok kérdésben kell aktívan fölépni. Ugye ez, ez úgy zajlik, hogy sok lépése van. És nyilván lesz erről majd, határidőket megszabott a fővárosi közgyűlés, most nincs a fejemben, hogy mikor, milyen határidőt szabad, de szerintem valamikor június végéig szabott magának határidőt arra, hogy tesz le egy egységes javaslatot, de nyilván addig van egy csomó lépés, amit egyértel a kormány fele kell megtenni, és nyilván ezt budapesti egyéniben megválasztott országgyűlési képviselők is meg tudják tenni. Főleg szóval olyan szempontból fontos ez, hogy a kérdést, hogy a napirenden tartják, és az ezzel kapcsolatos konfliktusokat, vagyis hogy nem derültékből a villámcsapásként érja törvényhozókat, meg a kormány sem, tehát fontos, hogy ez a kérdés. Ne úgy kerüljön az asztal, hogy eddig ezzel senkinek nem volt gondja, hogy került ez hirtelen ide. Fontos, hogy ezt menet közben is jelentzik azok, akiket megválasztottak erre a feladat. Uh, Isten törvényt kell módosítani. Tehát ugye valamit a főváros tud maga megszabni, valamit a kedlet tud maga megszabni, és valamihez törvény módosítás kell. Uh, érzékeltetni azt, hogy valójában hogyan működik az, hogy a főpolgármesteri hivatal megkapta az első 10 milliárdot a kormánytól az egészségügyi fejlesztésre, ez aztán hogyan mint lesz elköltve? Ugye 50 milliárd forintba állapodott meg főpolgármester úr a kormányzattal, Aminek ugye az a célja, hogy a, a helyi egészségügyi ellátást fejleszték. Elsősorban az, hogy az volt a, a legfontosabb igéret, hogy csökkenjenek a várólisták, minden kerületben legyen CT, minden kerületben legyen elérhető mr berendezés Ugye a fővárosi önkormányzat maga nem működtett szakrendelőket, nem működtett kórházakat, hiszen a kórházakat az állam lehetette. A szakrendelők nagy része kerületi fenntartásban van, vagy állami fenntartásban van. Ugye a főváros ebben egy közvetítő szerepet lát el, és a kerületekkel egyeztetve minden évben eldönti, hogy a kormányjal együtt, hogy hova kerüljönek ezek a források. Ugye két milliárd forint megy ebből a gyakorlatilag a várólisták csökkentésére, a képalkotóberendezések igénybevételénél, a többi pedig szakrendelő fejlesztése meg. És erről nyilván egyeztetések zajlanak folyamatosan a kerületekkel és a kormányjal. Azért, ahogy hallom, még ő szabadult meg teljesen a kortól. Nem, nem, ez a negyedik, negyedik hétben járunk. Mondom, akár egy légtérben is lehettünk volna akkor, amikor kezdtünk. Lehetne másrakon vonás közöttünk. Azt kérdezem öntől, hogy. Ugye kereskedelmi hitelt, nem, ugye február 20-án lesz a, a fővárosi közgyűlés? 20, február 26-án. Február 26-án, és azt hiszem, hogy rá talán egy nappal lesz majd a budapesti közfejlesztések tanácsa. Uh -huh. Ami, a, ami a, a fővárosi közgyűlést illeti, ott lesz majd téma, a költségvetés, amely megismerhető már. Így van, így van. A mennyire volt nehéz meló? Hát a költségvetés sosem egy egyszerű feladat, hiszen sokkal több feladatot szeretnénk megvalósítani, meg sokkal több feladatot kell törvény szerint is megvalósítani, mint amennyi rendelkezésre álló forrás van. Mi a vízió, ami valójában, hát hogy vízió ugye, amikor én nevelkedtem, akkor ez a szó még egészen más jelentett, vizionálni általában lázálomban szoktak az emberek, ma már ez más jelentett. Mi az elképzelés, mi az, ami ebben a szükös helyzetben, amiről minden nap lehet hallani, mégis alkalmat ad arra a városvezetésnek, hogy megkülönböztesse magát az előzőtől, de nem is az a dolog lényege, hogy megkülönböztesse, hanem hogy megmutassa azt, hogy mit tart ő fontosnak az azzal kapcsolatban, amit a rendelkezésre álló pénzzel lehet tenni? Így van. A, a, próbálunk szakítani a az úgynevezett determinációkkal, tehát azzal, hogy gyakorlatilag a törvényi kötelezettségek mentén a nem létező forrásokat próbáljuk lehetetlen módon elosztani. Mert ugye az alapkeretek nem változtak, egyrészt szeretnénk a keretekből kitörni, de erről sokat beszéltünk. Egyrészt a kormányra szeretnénk nyilván egy új típusú megállapodást a fővárossal vonatkozólag. Ittálj túl... meg egy pillanatra, ez micsoda? Hát ugye szeretnénk az adókaput kinyitni hogy a, a fővárosban megtermelt adóbevételekből ne egyre kevesebb maradjon a fővárosnál, hanem egyre több maradjon a fővárosnál. Az, De hogy ez sikere már... jár -e vagy sem, annak jelentkeznie kéne, ugye, a 2021-es költségvetésben. Mekkora remények vannak ahhoz, hogy miután szó van arról, hogy a tavasz ülésszakon fogja fogadni a parlament a jövő évi költségvetést, abban ez jelentkezik, vagy ez teljesen valószínűtlen? A, a ami költségvetés, az egy mozgó dolog. Tehát az, hogy elfogadja a Magyarországgyűlés a következő évre szóló költségvetését, nem jelenti azt, hogy ez nem tud bármikor módosulni. Tehát ilyen szempontból nem vagyunk kötve a határidő időközben. Mindig azt szoktam mondani, hogyha a miniszterelnöknek az alázáma, hogy Budapesten a itt élők akarata ellenére olimpiát szeretne rendezni, és az utak meg a hidak nincsenek felújítva, akkor itt maximum off-road olimpia lesz. De hogy visszatérve abban, hogy miben, miben más ez az előző évek szemléletében, és most nem, nem a pénzügyekről beszélünk. Igen. Ez elsősorban, a, ugye sokat beszélünk az infrastruktúrális eladósodottságról, erről most nem beszélek, mindig erről beszélünk. Út, híd, épületek. Hanem van egy nagyon erős humán eladósodottság, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon alacsonyak a Bérek, a fővárosi közszolgáltató cégeknél. Ezért elindít a főváros egy, egy olyan programot, ami jobban megbecsüli a régóta a közszolgáltatásban dolgozókat, mert itt muszáj, uh, muszáj leküzdeni azt a, azt a szakadékot, ami a közszolgáltatásban dolgozók bére, és egyébként a budapesti átlagbérek között van. Ugye megjelenik uh, nagyon sok ilyen szempont, az idősek otthonák felújítása, átalakítása, esetleges kapacitás, bővítése, reagálva arra, hogy Budapesten igenis idősödő népesség van. Ugye megjelenik benne, <kül> már ugye döntött erről a közgyűlés, hogy az álláskeresők, Ugye ez itt most a gondoskodó Budapest program, amiről ön beszél? Az első teremtő Budapest program, így van. Tehát a szerepel benne fővárosi álláskeresők irodája, ez egy új program, ahol diplomás roma fiatalokat próbálunk segíteni. Ez január elsőjétől, vagy az elfogadás pillanatától lenne így? Hát az elfogadás az a pénzügyi kereteket döntében. Ugye a, a, az álláskeresők terítésmentes Közösségi közlekedés használatára megszületett a döntés, és a fedezetet is biztosították rá. Az összes többire most ugye egyrészt először a fedezetet biztosítja. Ugye csak hogy mondjam, a... mert. Tanárnök, kérem, én készültem. A fővárosi fenntartási intézményeknél és a fővárosi cégeknél bevezetik a Budapest pótlékot. Ezzel az újfajta szemleti juttatási rendszerrel ismerik el az, ha valaki évek és évtizedek óta a fővárosiak a, a szolgálja munkájával. Anyagilag is megbecsülik a budapesti dolgozók közfoglalkoztatottakat, közfoglalkoztatottakat, Megígérték és megteremtik a pénzügyi feletétrejét annak, hogy körülbelül vagy a 20 ezer legszrászorulóbb családnak évi 20 ezer forintos lakásregizség Lakás. támogatást adjanak. Ezt előtte fölmérték, hogy egyébként nagyjából ennyi emberről van szó? Nem, nyilván Budapesten több emberről van szó, a, ugye a kereteket látjuk nagyjából. Ennyivel tudunk elindulni, és ugye arról van egy beszélgetés a kerületekkel, hogy ki, ugye sok kerületben már most is van támogatás. tehát hogy nyilván ugyanazok a családok élnek a kerületben, mint a főváros egészében, tehát ennek a programnak azért valamennyire egységesnek kell lennie, <kül> és nyilván pont a kerületek azok, akik ismerik, hiszen a szociális feladatok, kerületeknél vannak. Tehát ők ismerik konkrétan a családokat, akik, akik támogatásra szorulnak. Ugye ez pont a, a energiaszegénységi programnak egy, egy fontos ága. Tehát, hogy egyrésztről, egyrésztről gondolkozunk egy, egy lakás felújítási programban, tehát egy olyan lakhatási programban, amihez közvetlen európai uniós forrásokat keresünk, ami az önkormányzati lakások energiahatékony felújításáról szólnak, tehát, hogy azzal is csökkenjen érdemben a lakásrezsi, hogy egészségesebb lakások jöjjenek létre, alacsonyabb rezsi költségű lakások jöjjenek létre. Ugye fontos ilyen elem a hármas metró akadálymentesítése. Nyilván ez nem egy új döntés, de ennek a végrehajtása az most van előttünk, és nyilván a klímastratégia és a, a zöld szemlélet az, ami szerintem azért ad egy egészen új origót ennek a költségvetésnek a többihez képest, tehát hogy a, a zöld ügyek, a klímaügy, az energiaügyek meg fognak jelenni minden területen, tehát a közszolgáltatóknál is megjelennek a döntéseknél is, és ilyen a részvételi költségvetés is, tehát szeretnénk ezt az 500 oldalas kötetet, közérthetővé tenni. Mert azért látni kell, hogy ez a kötet a maga 500 oldalával és a költségvetési számvitellel a józa, és a józan észre nem, nem sok közös halmaza van. Tehát hogy nem, nem, könnyű, nem könnyű ebből megérteni tulajdonképpen valójában mennyi pénzből gazdálkodunk, milyen feladatokra, és miért, mi ebből a kötelező, mi az önként választott. Jó, még mielőtt a hitelfelvételről lenne szó, azt el nekem, hogy az ön egyéni megítélése szerint mennyire fenyeget BKV-sztrájk. A bkv, a, a BKV jogos bérkövetelések vannak. Tehát, hogy nem, nem, nem azt mondjuk, hogy nem jogosok a bérkövetelések, ugye, arról zajlik az egyeztetés, hogy mik a lehetőségeink, és nyilván ez a kormányra való egyeztetésnek is, tehát, ugye ez annak, annak a együtt működik. én bízom benne, hogy nem lesz BKV strike, de én azt gondolom, hogy a BKV dolgozók nekünk partnereink, is, egyébként az összes többi közszolgáltatásban dolgozók, ami egy oldalon állunk, de én is azt gondolom, hogy hogy nagyon el vannak maradva a fővárosi bérek, már a közszolgáltatázásban dolgokat. Akkor mind múlik, hogy lesz-e? Attól, hogy a szakszervezetek értik el, hogy mi ebben partnerek vagyunk, és hogy együtt kell kiharcoljunk nagyobb kereteket, abban, hogy az adóbevételeink itt maradjanak. Jó, de ezeknek az adóbevételeknek a megmaradása, illetőleg annak az ajtónak a kinyitása, amiről ön beszél, ezt ön látja, amit én látok más vonalon, az kevés reményre adok, de lehetséges, hogy a lakásnak az a része, ahol ön tartózkodik, ott más látképét mutatja a világ. Van, vagy lát arra esélyét, hogy amiről ön beszél szintjén abból valóság legyen? annak lennie. Tehát a mostani, a mostani helyzet fenntarthatatlan. Bérek szempontjából is fenntarthatatlan. Ez Ön mit jelent, hogy fenntarthatatlan? Hova vezet? A működés Az, hogy nem tudjuk ellátni tisztességesen a feladatot, miközben a sokszorosát fizetjük a budapestiek az adó, a adóbevételei sokszorosát fizetjük be, mint amiről mi döntünk, és nem kapunk annyit se vissza, hogy gyakorlatilag egy normális működést biztosítsunk. Tehát mind a szociális mind a... van-e ígyben kapcsolat a kormány és a főváros vezetése között? Igen, van. Tehát, hogy szerintem ebben ez is egy új szemlélet, hogy eddig azért a, a, mondjuk a közfejlesztések tanácsa, nyilván a nevében is azban, van, hogy fejlesztések tanácsa, de a kormány és a főváros között a, a párbeszéd mindig a a betonról szólt, hogy hova lehetne még sokat tartot lehúteni. Mi meg ebben egy új szemletet képviselünk, hogy az emberről is szól. Tehát, hogy arról is szól, hogy egyébként a tőszolgáltatásban dolgozóknak normális bért kell fizetni, mert ha nem fizetünk, egyébként is kellene. De ha nem fizetünk, akkor nem lesznek kőszolgáltatásban dolgozott. Nem lesz, aki a buszt vezesse, nem lesz, aki villamost vezet, nem lesz, aki az utcát takarítja, nem lesz, aki a fákat mette. Tehát a működő képességnek uh, um, szerintem ilyen szempontból lassan a határára érünk, bár ez az egészségükben nagyon régóta mondjuk, ahol ugye szintén fenntarthatatlan, elviselhetetlen alacsony bérek vannak, és ugye mégis, uh, még mindig uh, vannak, akik tartják a lelket az egészségük. Mi a helyzet a hitelfelvétel? Ugye van egy csomó elindult uh, fejlesztés, aminek a, a bevétele, az egyszer bevételből, ami van a fővárosnak, ez az iparüzési adó, a bonni nem, nem, nem jut rá. Hát gyakorlatilag az az iparüzési adó, amit ugye a cégek fizetnek, az egyetlen bevétel érdemben, amiből a főváros gazdák, ugye, sem a személy jövedelem adó, sem a jövedéki adó, sem az Áfa, nem marad itt Az iparüzési adó marad, és az körülbelül arra sem elég, hogy alapszinten elműködjön a főváros, főleg a Jó. Ha működjön. már itt tartunk, akkor azt nagyjából érzékeltethető, hogy ez a mostani helyzet mennyivel rosszabb, mint a Tarlós Éra utolsó éve? Szerintem ugyanolyan rossz. Tehát nincs, nincs ebben különbség, csak ugye ők erről nem beszéltek a nyilvánosság előtt, gondolom valamilyen szolidaritásban mégis uh -huh. ugye egy, egy rendszer részei, tehát erről a nyilvánosság előtt... Magyarul, hogy a történt. szisztémában szigorítás történt az iparüzési adóban, de az egészet tekintve a konstrukció, az gyakorlatilag szinte változatlan. Hát igen, csak nézzük meg, mi történt. Mivel az elmúlt években az útfelújítás, az elmúlt kilenc évben annyira keveset költöttek, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy 60 évente újít fel a fővárosi önkormányzat egy útszakaszt, 1400 kilométer úthálózatról beszélünk, 60 éves felújítási ciklussal, amit 10 évente kellene felújítani. Itt több százmilliárdos adósságot sikerült a szőnyeg alá besöpörni azzal, egyrésztről ilyen út, híd, épületben, másrésztről meg Bérekben. Jó, azt írja Bérek xx aki az önkormányzati ügyekben járatos, de nem áll érdekemben, vagy nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a nevét megmondjam, de egy olyan ember, aki ért hozzá. Baromira unam, és most írom le utoljára, legalábbis remélem, hogy megbírom állni, de hogy arról szóljon öt éven keresztül a baloldali városvezetés munkája, hogy miért nem tudják ellátni a feladatot olyan feltételek között, mint amilyen feltételek között 9 évig tarlós üzembiztosan elműködtette a fővárost. Hát csak most mondom, hogy ugye az, hogy mi látszott, és mi volt a valóság, a között azért van egy nagy szakadék. Tehát amikor az ember fölemeli a szőnyeget, és ott talál rengeteg dolgot, akkor azért az üzenbiztonság felől vannak. Jó, de akkor most, ha, jó csak azért óvatosan, mert akkor az a kérdés, hogy ez tavaly se volt üzenbiztos, és most se az hát nem az, mert amikor 60 évente újít fel valaki egy utat, amit 10 évente kellene, és hát ez történt az elmúlt gyakorlatilag 9 év. de akkor valójában arról beszélünk, hogy ez az egész mechanizmus ez valahol úgy van csőd állapotban tartósan, hogy az Isten segítségével, meg a szerencse segítségével megfelelő rész aláhuzandó, e, itt a 87.6-on erre külön óvattal kell az embernek fogalmaznia, e, Elkerülte ez az egész szisztéma és mechanizmus a csődöt, ami egyébként akár be is következhetett volna. Hát, mert ugye tűzoltási elvem működik, csak a tűzoltási, tehát hogy, én, én, apukban, ér, igen, igen, hogy a következménye. Tehát ha ha mondjuk egy felüljáró tisztességgel elvégeznénk a rendszeres felújítást, akkor sokkal kevesebbek mm. kell ülne, mint ha tűzoltani kell 20-30 évente. És ugye a, a, ezek a pontok, ami, ami történik mondjuk a vízcsövek esetben, ugye nem látszik a föld alatt futnak. Ugye a, Jó, csak a ugye ez egy, nagyon é, ez egy nagyon érzékeny terület, és én tökéletesen értem, amit mond, hiszen abban a pillanatban, hogy különböző műtárgyakkal kapcsolatban ön olyan figyelemfelhívást tesz, amelyel kapcsolatban az emberek azt gondolják, hogy akkor annak az igénybevétele rájuk, vagy hozzátartozóikra nézve életveszélyes, az valójában pánik hangulatot eredményez de nem állítottam de Nem erről van szó, de amikor az ember azt mondja, hogy az a pénz, eh, amit egyébként a dolgok fenntartására, eh, annak az amortizációja okán kéne tölteni, és azt nem, töl, eh, nem költik el, amit én egyébként más együttműködésemben annak idején az állami autópályánál pontosan láttam, hogy egy időben hogyan költötték az autópályákra azt az összeget, amit kellett, aztán kisebb hogyan spóroltak rajta, és jött létre az a szituáció, amit aztán később adott esetben az M ki számára szembeszökő. A kérdés az, hogy be kell-e várni az, hogy kilométer hosszan egy sávon le kelljen, vagy lehessen csak közlekedni. Ön is erről beszél? Hát, hát én arról beszélek, hogy az összes ilyen gondot mi a nyilvánosság elé fogjuk kitenni, tehát nem, nem zárt hanem próbáljuk közérthetően beszélni arról, és erről is szól egy bizonyos szempontból az átláthatóság, meg a részvételiség, hogy ki fogjuk tenni közérthető módon a nyilvánosság elé, hogy a normális működéssel és ez béreket is jelent, a tisztességes béreket is jelent a közszolgáltatásban, mennyibe kerül a működés, és ehhez képest mennyit hagy itt a kormány, és hogy ehhez fog felhatalmazást kérni, hogy ezeken a kereszeken változtasson. Tehát nem fogunk úgy, fog úgy tenni, mint Jó, jó. Most itt most jelent, be kell zárnunk a, a gondolatjelet, és vissza kell térni, mert ahonnan indultunk, ugye a hitelfelvételhez, mert ugye csak arzt nem hagytam, hogy arra válaszoljon. Hát, ugye a hitelfelvétel ahhoz kell, hogy mivel nem termelődik elég bevétel, ezért hitelből kell beruházásokat. beférni, a lánycsidat hitelből kell Ez nem kereskedelmi hitel? Nem kereskedelmi hitel, de ettől még van kamatta, és vissza kell fizetni. Tehát a, mekkora kamata a van? Nem tudom most milyen kamat. nyilván olcsóbb, mint egy kereskedelmi hitel, főleg, hogy egy kereskedelmi hitelnél bárazzák azt is, hogy milyen rossz a visszafizetési képessége esetleg a És ott a valami az állami, áll az államnak egyébként szavatolnia kell, hiszen az, amit most felvesznek, az már egy megállapított hitelkeret, aminek egy részét felhasználta az előző vezetés, de a maradék felhasználásához nem már kell már állami engedély jóváhagyott hitelkereszt, ez így van. Tehát, hogy ezek leírható hitelek, letárgyalt hitelek, ez az Európai Beruházási Banknak a hitele, ami főleg Európai Uniós fejlesztésekhez kapcsolódik. És a ráncidhoz. Nagyon szépen köszönöm. Ja, ja, igen? Igen, nem, nem csak mondom, tehát, elég sok beruházás zajlik azért, főleg a, a, a hulladék ágazatban a szennyvízágazatban, vízben Tehát azért rengeteg olyan rekonstrukciós program zajlik, hulladékválogató épül, átrakótelep épül, egy vízcső rekonstrukció, és hát nyilván a szennyvíz tisztításra is még sokat kell költeni. Nagyon szépen köszönöm, a jövő héten folytatjuk, hogy melyik nap, akkor azt meg fogjuk beszélni, mert ugye most elvileg akkor visszaállhat az a rend, bár én hétfőn melkasrönger, nem nem hétfőn most megyek Melkas Röngerre, hogy az is kell, hogy elköszönjek, hétfőn vérvételre megyek. Minden nap valami, nézzem az egészségügyet, tehát gyakorlatilag csak azért vagyok beteg, hogy közzelről nézhessem az egészségügyet. Na most nem én is ezt az ideológiát szólom, akkor magam Nézze ebben a hátravő életemben megpróbálok pozitív éleszemletű lenni, hogyha azt megelőzően olyan volt, mint az Eni holban, a Woody ellen. Ugye a Diana ittünk mondta, hogy szerelem, világ, béke, lelkesedés, a, a Woody ellen pedig mondta, hogy Pest is háború, katasztrófa, holokaust. Most megpróbálok átmenetleg mindenféle nemi szerepcserétől függetlenül, pozitív lenni. Én pozitív vagyok. nagyon rendben van, akkor majd igyekszem felzárkozni önhöz. Másban nem biztos, hogy sikerül, vörös nem leszek, de nagyon igyekezni fogok majd pozitívnak lenni. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Én köszönöm köszönöm. Viszont hallásra. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk könnyekig vagyok hatódva, hogy megnöveltük. Nézzék, én tudom, hogy nem a méret a lényeg, de keresenek még egy embert, aki közben nem azt mondja, hogy de igen, azért van a jelentősége. Úgyhogy elnézést ezért a lelkesedésemért, ami a mai hallgatottsági rekordot illeti. Nem lettünk tőle kilencedikek, arra sem emlékszem, hogy hanyadikok lettünk, de jelentősen meghaladtuk a korábbi rekordot, és tovább ezen a kvázi Lenini úton, vagy ha tetszik, akkor tövöljük a Leninit, hogy senki számára ne legyen félreérthető. Viszont hallásra.